بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاك الذي الله جل شانه اذ انسم الصلاه الله وصلى محمد صلى الله عليه وسلم كما زوجنا الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبيك ويبريتك. Bojite se Allaha, jer ulašanuhu, istinskom bogobojaznošći, nemojte umirati, osim kao pravi musliman. Allaha, tabarka ta'ala, molimo ga nas učini odnih kojega se boje, istinskom bogobojaznošći odnih koji će umirati, samo kao pravi musliman. Molimo ga, suh'ana wa ta'ala, da ga sretnjemo, a da on sa nama bude zadovan. Kao što vam je poznato, da smo još uvijek u tumačenju sura El-Bajjine. Prošli put, kao što znate smo stali i govorili smo ukratko jer dali jedan krekaj komentar na muqaddimu, odnosno na uvod tefsira ibn Kassir, rahmatullahi reji gdje je Hafiz ibn Kassir govorio o načinu tumačenja Kur'ana govorio o načinu tumačenja Kur'ana, odnosno kako se Kur'an tumači, pa smo rekli odnosno spomenuli da se Kur'an prvo tumači Kur'anom da se tumači sunnatom posanika sallalahu alihi wa sallam, potom govorom ashaba, a potom govorom tabiina. I za svak kodobi istari smo spomenuli dokis. I rekli smo da je to metodologija ahli sunnata i jamaata. I da mimo ove metodologije, mimo ovog načina tumačenja Kur'ana, da postoji još tumačenja Kur'ana, međutim o tim metodologijama, o tim načinima nismo govorili, da bi smo spomenuli samo jedan, a to je batinijski način tumačenja Kur'ana, koji kaže da Kur'an ima neko svoje unutarnje značenje koji ljudi ne znaju, nego samo određeni posebni ljudi mogli do kuće, odnosno da dođu, da dođu do toga. Uglavnom, večeras uz Allah-u te pomoć vraćamo u tumačenje ove kur'anske sure. Tačnije, družimo se sa petim ajetom sure El-Bajid. Rekli smo u zadnjem predavanju gdje smo tumačili ovu Kur'ansku suru, tumačili smo diye... riječe Allahe tabaraka wa ta'ala, gdje kaže وَمَا تَفَرَّقَ لَذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَأَتْهُمُ الْبَيِّنَ Da se sredvenici kije nisu podijelili i nisu podvojili osim nakon što im je došao jesan dogis. Osim što im je došao jesan dogis. I rekli smo da nas ovdje Allah te tabaraka wa ta'ala obavještava da je ovdje obavještenje alihbar bi ma'anan nahi obavještenje u značju zabrani, jeste, ne mojete vi biti poput njih pa da se raziđete u vjeri nakon što vam je došao jasan dokaz kao što su se razišli kršćani židori. I spomenuli smo tu kako Alla tada na drugim mjestima u Kuranu tečno zabranjuje da tako bude. Ako možete samo kariti, pa sada ostavite za kasnije vam malo metu. Kako Allah dželle šano nadrugom isukunan kaže: "Vela da ne budete kao oni koji su se razišli nakon što su im došli, nakon što su im došli jasni dokazi." Dobro. Onda smo spomenuli riječu poslanika pa sallallahu alejhi ve sellem di Allahu poslanici pa sallallahu samo da možemo da sa početićemo učiti. Značenje ove ajete došlo je u sureti Allahu al-Kosanika sallallahu alayhi wa sallam. Je Allahu poslanik alayhi salatu wa salam je rekao, "Tomi kapku se razisli kršćani i judi", pa je rekao, "I podijeliti će se moj ummet na 73 skupine." I ovaj hadis je spomeno Hafiz ibn Kassi u svom tafsiru, u tafsiru i komentaru ovoga Ja'id. Pa se rekao Allahu, pa neka Allah poslanik alayhi salatu wa svaka će biti u vatri posjedne. Pa se rekao Allahu poslanik alayhi wa to kao je rekao Allahovu posanika alaihissalatu wasalam, to na, koja je na na čemu sam ja, as u ashabi i moji ashabi. I onda smo tu o važnosti, odnosno vrijednosti i važnosti ashaba Allahovu posanika sallallahu alaihi wasalam. Jer su ashabi Allahovu posanika salatu wasalam, bili generacija, koji su slikovito, da tako kažem, pokazali ispravno značenje Kur'ana i sunneta Allahovu posanika alaihissalatu Jer nema se nema pravca, doba oba je 72 pravca, a za da za svoje vjerovanje ne navodi dokaz iz Kurana, međutim, svojom pogrešnom metodologijom. Međutim, zato imamo Habe Allahu Posanika aih salatu koji su svojim životom pokazali šta znači Kuran, šta znači sumnat Allahu Posanika ali salatu. Onda smo govorili o značenju govora ibn o kajima gdje kaže da je znanje, kaže Allah, kaže Poslanik, kažu ashabi. Shabi. E Jer smo da li ovo u smislu neuzbila da je govor o na mjestu Allah i na mjestu Poslanika, ne ebo ashabi susuim primierom pokazali što je Kur'an, što je sunna Allahu poslanika عليه الصلاه والسلام. Dob nakonoga ajeta kaudanam Allah jem šano dogovana, sorry kaudale kopita. Pa dobro zašto su bili takvi? Zašto su se razišli? Zašto nisu ostali na istini? Zašto se nisu držali te istine koja osim da Allaha obožavaju iskreno. A ne imbilo naređeno osim da Allaha jala šanuhu obožava iskreno. Fajda broje mufessira kaže, to jeste unihom innihama ime imbilo in naređeno da Allaha jala šanuhu obožavaju iskreno, prvo da ga obožavaju. Da kaže muhlisina lahudin, da ga obožavaju, drugo da ga obožavaju iskreno. Muhlisina lahudin. Hunefa da budu da ga obožavaju sa tevhidom beširka. ويقيم الصلاه ويعطي الزكاه اذا ابا مليي نماز اذا دايو زكاه وذلك دين القيم اتو يتراى يكون بها ايه كمسرع ستدرجه ينبرم تفسيرا اودي كاجي داناردبا اوهيبيت سداري كو اسبمينو تا اولو القرانسكو ايتو دا يميتو دوشلو نيغو بينيغاما تو يسته او توراتو اي او انجيلو انيا دوشلو ناردبا دا الله جل مشانه وبوجاويو دا گوبوجاويو ايشرانو دا مو كاو پرو ويرني da obavljaju namaz i da daju izrđaj. Međutim, jedan broj mofesira kaže ne, u Koranu im je to naređeno. Međutim, Allah najbolje zna da je ovo prvo mišljenje ispravljeno. I to se prenosi jedinom broja salafa. To jeste u njihovnim knjigama im je vino su im ove stvari naređene. I da su se ovi stvari držali kada im je došao Islam, kada im je došao posanika alaihi salatu wasalam sa lahkoćom bi to prihvatili. Znači da su božavali Allah onako kako im je došlo u tavratu i kako im je došlo u Unđilu, Bez si problema bi prihvatili poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim zašto ga nisu prihvatili? Rekli smo da ga je Jidovi nisu prihvatili ništa iz Uhlusta. Jer kako će poslanik, biti poslanik iz reda Araba? Treba poslanik da bude od nas. Međutim Kašran ga nisu prihvatili zato što su bili u to nisu znali. Toliko su so svoju svoju vjeru izokrenuli da nije kod njih ostalo skoro ništa kako bi mogli da prepoznaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim jednom, osim dvije, osim jednom riječi. Međutim, ovo što ovdje došlo u ovom ajdu, gdje se stvari govori o ehlu kitabu, ovdje je također za ove iste stvari naredba nama da ih se pridržavamo. Pa da Allahom, obožavam da to činimo iskreno, da činimo kao pravovjerni, da obavljamo namaz, da dajemo zakat. I to je pravovjerno. I zato kod ovih pjeh stvari žalim, večeras da se završim. Ovdje ponavljam i kažem, ovdje Allah, zrlašano, se obraća kome, znači ovdje je kitab. Međutim, govori se nama. Jer ako mi budemo takvi, onda nećemo upati u one igrešku koju su palivani. Nećemo svoju vjeru iskriviti, nećemo biti ohali, nećemo iskriviti svoju vjeru da ne znamo šta je istina, šta je neistina itede A prvo što se ovdje kaže u ona umiru, a nije im naređeno ovdje ma u Arabskom mjesku, jel ako ima netko poslije arabski jezik ili studira, ovdje ma nafije. Zato što često ma u Arabskom mjesku da dolazi u više u više značenja. može da znači ma u značenju oni ili ona može da dojde u smislu zabrane međutim ovdje je negacija a nije im naređeno osim da Allaha obožavaju lija'budu Allah. što znači ibadit ova riječ u Kur'anu Allah nam dao svako dobro so, spominje, ova riječ u Kur'anu spominje na više mjesta ibadit Pala Đerašanu kaže vama <coughs> kalaqtu l'đinna wal'insa illa lija'budu a nisam stvorio ljude i djina jesu da usaha osim da me obožavaju. U arabskom jeziku riječa abada, ya'budu, ibadatun ili ibadatan, znači, jedno od značenja je poniznost. Jedno značenje je šta? Poniznost. Pa se tako u arabskom jeziku put, znači po kojem se može hodat, koji je utaban, kaže tariqun mu'abbed. Kaže se kako? Kaže se tariqun mu'abbed. Znači put utaba, se, koji je utaban, za njega se koristi riječ ova, znači što je izvor abeda. Što znači, što hoće da nam se da kažemo, indirektno kaže, da obožavanje Allaha i znači poniznost. I zato ulema sa jezičke stvari kada govori o ibadetu, kaže da obudijet dorazi bi ba'ne dhul. Volo Znači poniznost i poniženje. Znači da se čovjek ponizni redki pred on koga obožava. I zato, na primjer, znate da su so da je prije bilo, da je bilo robova i da je bilo vlasnika. Znači bili su ljudi koji su bili robovi i da su bili ljudi koji su bili vlasnici. I to isto to je, isto tako to ima u Islamu. Znači ima li roba i sam ima. I ono vrijeme kada je došao islam da znate, znači nije bilo civilizacije, nije bilo, nije bilo naroda, a da nije imao taj robo sistem. Međutim, Islam je podsticao i podstakao na, oslobođa, na oslobađanje robova. I zato znate sami koliko propisa u Islamu dolazi, i vježe se zašto? Za oslobođenje Robova, oslobađanje Robova. Međutim, iz druge isa danas kad dojedina koji kaže kakav je to Islam u Islamu ima tako da kažemo Robova. Kada biste pogledali sumnjet Allahu Posanika ali salatu salam, i vidjeli kako se u sumnatu Poslanika aih salatu s traži da se čovjek ponaša prema svom robu ili prema svojoj robkini, da se Bog do danas muževi tako prema svojim ženama. Da se Bog do očevi ponašaju tako prema svojoj djeci. Da se vlasnici ili direktori tako ponašaju prema svojim radnicima. Znači, traži se da bude odnos kao da je tvoje dijete. I zato je došlo u sunet posanika Aniha, Salatu, Salam, Zabrana, da čovjek kaže ovo je moj rob ili moja robkina. Znači došle čak riječima da kažeš posanika alih i salatu sada mi je zabranio odnosno preporučio da se ta izraz ne koristi. Međutim sada o to mi ne govorimo da se, govorim, se vrati. Kada je na primjer je rob on se ponaša kako? On se ponaša samo onako kako njegov vlasnik hoće. Znači vlasnik ti kaže ratu on ide radi idu. Idi ovo, on ide ovo. On ovo, ide ovo. I znači ide na neki način da zadovolji svog vlasnika. Međutim ovdje je sada slučaj kakak. U je da smo svimi robovi uzvišenom Allahu tebareki wa ta'ala. I e kao što čovjek u ljudskom, da kažem, koja je rob, ima vlasnik, ne može što da, da se ponaša osim kako njegov vlasnik hoće. E tako ni čovjek ne može da se ponaša osim onako kako Allah tebareki wa ta'ala o tebe traže. Međutim, nije sada ovdje razlik. Razlik je što čovjek kada je rob, pa ima svog vlasnika, može urati nešto da ga vlasnik ne vidi. Međutim, može li nešto Allah tebareki wa ta'ala rob učiniti ili urati da ga Allah ne možeš ništo. Znači, ne možeš pomisliti stvar, a da Allah ne zna što ti, na što si pomislil. I zada Allah ne zna što ti znači, život sa Allahom te tabarak wa ta'ala lijepim imenima i njegovim svojstima. Znači, pogledajte ono, kada učimo Allahom, tabarak wa ta'ala, kada se družimo s Subra'anom, pa kada čitamo da Allah ne zna što ti, kada učimo da Allah ne zna što ti, kada učimo da Allah ne zna što ti, kada učimo da Allah ne zna الله الله عز وجل مشانه وزنا يا جماعه وما تسقط من ورقه الله جل شانه و الله جل شانه وتشوضنت كفو منس نغوا وما تسقط من ورقه Znači da lisa drveta ne može pasti, a da Allah djel lašanu to ne zna. Asuhana, kako Allah djel lašanu ne zna naše, naš govor? Kako Allah ne zna ono što nosi naša presa? Kako da Allah djel lašanu ne zna ono što namjeravamo da učinimo? Ono što radimo u tajnosti, kada mislimo da nas niko ne vidi, vidi nas gospodar svetova. I zato je, zato su djela jednog vjernika, jednog muslimana, ista u javnosti i u tajnosti. Nema razlike. Iran shiestan la Allah jalla shanu ta'i kuymatri nadi. Da Allah tbaraka wa taala ta'i kuymatri nadi. Ito je rubudiyyat, to je obožavanje Allah tbaraka taala, to je ibadet. Kada se vrata sada na definicije govoru lama ibadatu, etinašli bitamo definicija. Između staro i novi definicije, ako uspomniš Sheikhul Sami bintaymi, a to je da kaže da je ibadet اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل من العمل والقول الظاهر والباطل من الأخوال والأعمال الظاهر والباطل <تصفيق> لأتوى زيادة جكو إما زيادة الله جل لشانه ولي إساكي ميزادة وولا ودريجي إديالا وانسكي إلي أمتاري ودريجي إلي ديالا وانسكي إلي أمتاري نرمان سادة ودنين مرمان دوستاني مو... ناو نفنيت سيدة وماتشم بجوتي مجمعين سمع ديسو سنين نايد Dovdje gdje spomene od dijela vanjskih unutarnji. i unutarnjih. Jer, draga braću, kao što postoje dijela. Koja su vanjska, kao što je namaz, kao što je zekad, kao što je... dijela koja su unutarnja djela. A to su dijela srca. I zato sam vam reko i govorio, ne znam da li sam ovdje spomnio, da, da je veći broj, da je bilo u lome, znači da je dosta u pisalo zasebna dijela o tim šta o srca. Kao što je ših usama bimte mi je, pogotovo kao što o je o tome pisao i su vezana za srca kao što je ihlas, kao što je sidruk, kao što je i sada dalje nabraje. To je nešto što je vezano za srce. Da ne kažemo svarme koje su zabrana srce, kao što je zavis, kao što je ovom. I zato da broj u kaže svaka zabrana koja je vezana za srce, to je od velike grijeha, kao što s znači svaka bolest koja se, Znači svaka bolest od bolesti srca smatra sam jednog kao što je na primjer zavis, kao što je na primjer loše mišljenje o svom bratu muslimanu i tako dalje. Učitim ovo jedna stvar za tako da kažem ono nemarni u odnosu nas na te stvari. Znači ni samo djela vanjska, nego su djela šta? Djela su internija. Mađutim ta djela internija kada će se znati? Neće se znati ovo na nasudnji dan. I zato, subhanallah, znači ten sudnji dan o kojem smo govorili, znači to je dan iznenađenja. Znači vi će subhanallah, hafza Kur'ana kako će Allah djelšanu sa njim Vi će čoveka koji će biti račanom Učini seđidu, pa neće moći da učini seđidu. Zašto? Zato što je na dunjalu koji učini seđidu da bi ga ljudi vidjeli. Da Allah te barek je tala od toga začuva. Pa ćeš vidjeti ovoga, pa ćeš vidjeti ovog. To je dan, draga braćo. Ti će svak od nas biti u tom danu i svojim dušom i svojim tijelom. I zato Allah nam dobro moramo uvjeti računa o dijelama koje su vezana za srce. Jer to je ibadet, to je sastavni dio ibadet. Ne ibadet samo vanđetina. Znači je srce, zato kaže Poslanik a. Da u tijelu ima dio, ima komad. komar. Tako kažem. Ako je dobar sve drugo dobro. Ako nije dobro ništa drugo nije dobro. A šta je to? Kaže Alahil ovahiru kaže to je srce. Ako u tom srcu ima Bogu bojaznosti, -bo -bo -bo to se vidi. Gdje ja. je hrabrost? Gdje hrabrost. hrabrost? Narnostavno čega ulema tako da kažem, tako da kažem da svoj život Allah haradi. Na osnovu neko ide i svoj život dadne, Allah radi. Na osnovu čega su oni sada dole u ganzi tako harabri pa se su, su predstavljaju kome se su predstavljaju. Zato što imaju šić, Zato što imaju oružje. Nije tako mi Allah, nego zato što imaju harabro srce. Zato što u svom srcu imaju imana. A ne zato što su jaki fizički ili što imaju. Allah i ništa nemaju. Znači imaju srce koje ispunjeno imanom. I to je osnala za svakvu stvari. Nijednu stvar u životu ne možeš tako da kažemo prebroditi, osim ako bude iman jak, ako bude ja u tom srcu. E to je sas sami dio, saki put da znate kada u Koranu najidijete na spominje i to je sas sami dio i bata. وما умеру illa li ya'budullah muhrisina lahuddin. Ani naređen osim da Allah obožavaju, muhrisina lahuddin. I bio se na štini ispominio, znači jedan broj uleme ovdje kaže muhrisina lahuddin, ovdje din je kraj ajta, hunefanovi ajta. I to je nauka علم المفواصل الى علم الرؤوس لانه وكرمي معي فوتو يا سما قوله مجدتي مود انا برؤر ما كاج ودي كرايت مخلص مخلصين له الدين كرايت حنفاء ويقيم الصلاه مش بدي تبطش مجدتي توي في ببرنامج ني ببرنامج نسول كجا انا فيسان ناشلو صح مزي الله جل شانه بوشا وكفو مخلصين له الدين ايش كرم هو يخلص يعني da nešto postane čisto. Ili ahlasa yuklisu, znači sara safi. Znači da nešto postane čisto. Što znači da postane čisto? U se kaže kada ono med, kad se odvoji od svih primjesa kaže hlasa al asan. Znači očistio se med. Šta ovdje znači muhlid? Znači da tvoj odnos prema Allahu Tebara i bude čist. Što znači da bude čist. Da ne bude nikakvih primjesa u tom odnosu kama tvom gospodaru Subhanahu wa ta ta'ala. Da jedino tvoja namjera bude traženje Allahovog zadevojstva. Znači, to znači da bude tvoj odnos prema Allahovog zadevojstva? Da u svom ibali tu ne tražiš nikog dugog Jer niče drugog drugo zadevojstva osma Allahov tebara kod ta'ala. I također je pogotovo ibnokajim, je ja govorio ovome, kam se vratila medarđu sa salikin. Znači definicijama kod celaka koji su dašli kada u pitanju Ikhlas maguti ima otprili kje se te definicije vrčaju na to da je ikhlas da su suim ibadetom tražiš samo Allahu jala šanuhu lice da tražiš samo Allaho jala šanuhu zada vrstu i zato če doči u svar nisbu tumači li suru u lije illa abtegai vajh rabbih l-aala Znači da samo tražiš či gledanil vallahu wa tabaratu wa ta'ala lice a Allahuma dao sako dobro najveća na gleda slanika jannata u jannatu يستغفرني والله تبارك وتعالى ريت يزم الله تبارك وتعالى ان تقوي رجني ناتي اجنه سوكو الله تبارك وتعالى الله ينسفني امين ناتي تجوزيتك ثلثا جنه كبيتي اشتاك ناتي غداتي بيته سوو غسداره يوتر اي الله تبارك وتعالى وتكفيه da se vratim da kažem da naš odnos prema našem gospodaru bude čisto. Što znači da bude čisto? Nema da tražiš svojim ibadetom a ima vola ničju ničju nagradu niću nagradu. Da tražiš da ljudi kažu ili da što to radi. Da, da pa svojim ibadetom ono da te digne to na neku poziciju kod ljudi da budeš ugledan kod ljudi ili da preko tog i tog djela da kažem dobiješ naklonost nekog pa da dobiješ neki posao ili da te ljudi pohvali tako dalje ne. Znači isto, zamisliš, gledaj, zamisliš kao da, da na dnarku nema niko dvudi. Samo ti i Allah, žalim. i sve što radiš, radi isključivo i samo Allah radi. Čak i kada radiš nešto u čemu je korist za druge ljude, na primjer da dneš sadaku, da pomogneš, radiš samo Allah radi. Ne tražiš da se taj čovjek ikada zahvali. Ne tražiš šta? Da? da se taj čovjek ikada zahvali. I to je osnova primanja djela, da djelo bude ima Allaha, debarku. i zato sam rekao ovdje, Znači da kažeš nešto ima Allah, nije bila mala stvar. Da kažeš tekom ja te volim u Allah. Da kažeš ja se u Allah. Znaš što znači? U ima Allah. Znači samo hoćeš Allah voliti ništa drugo. Međutim da Allah djela šanu sad čuva. Znači danas ljudi radi je djela. Ne Allah radi. Radi i budi radi. Radi dunjalučkim koristi. Radi sitnije šičara. A zašto danas ljudi spletkare jedi drugima? A zašto podapniju jednih <coughs> ljudima? Osim zato što će da dođe do položaja? što će da dođe da ga ljudi hvali, da ljudi hvale njega ne, ne da hvale tako pitakore. Međutim, nije to nikako mjerilo. Na kojem se stepnu kod ljudi, nije to mjerilo na kojem se stepnu kod uzećnog Alha te barak -e I zato, znači to je značajni glas, da tvoj odnos prema Allahu te barak od -e bude čist. Što znači da bude čist, da ne tražiš zadovoljstvo nikog drugog ili nikakvu drugu korist osim ahide. I zato, ko što je govore Ali anhu, kunu min abenai l'akhira, wala kunu min abenai dunia, budte sinovi ahirata, ne budte sinovi dunia, ali. Či ideješ ovim dunavom, komuđu ti vezano samo za ahirata. samo čekaj, kačeš sredo sredo sredo svojom nas kače sredo sredo ne za smrt, ni da budeš star, ni da budeš bolest na I zato čovjek svojim traži, s مخلصين لله الدين حنفاء ترجع اسوار حنفاء هو ريت حنفاء درع سيودريج حنيف مش لاصناتي حنيف و اصلني ورقصكو ميزيكو الحنيف Znacisz Međutim, osnovi hanif u orapskom misku znači mail. Skretanje. Kako je skretanje? Skretanje od neistine. U orapskom misku riječi hanif jezički. Ja trudim se da vam riječ, pone, poneku riječi. Reknem šta u osnovi u orapskom misku znači. Jer ne može čovjek osjeti slas Kur'ana, osim sa takvim slavima. U znači skretanje. Što znači skretanje? Znači, ljudi koji su skrenuli i udaljili su od neistine hoći samo put ištiny, to znači hamid. Međutim točnije značenje ovoga jeste, nači oni, koji su daleko od širka. Od Allahu tabarak wa ta'ala nekoga ili nečega. I zato Allah tabarak wa ta'ala, kada spomni Ibrahim a.s. spomni jasovat izraha. Ibrahim kana fa se kaže hanifan, wa ramjeku minal musiriki. Da Ibrahim a.s. bio hanif, hanije biu od nej, koji Allah tabarak wa ta'ala čini i znamo na koliko mjesta da je uzvišeni Allah Tebareke Vata'ala u Kur'anu pohvalio Ibrahim Aleyhissana. Pohvalio ga kao šta? Kao imama pravobjednika. Kao predvodnika onih koji su na tevhidu. Onih koji su daleko, koji su daleko od širka. I zato čovjek je obavezan, o tome smo također govorili, da ovu vjeru uči sa dokazima. Kako ne do Boh ne bi upao neke stvari širke. I zato neko danas dođe kaže dobro šta bi? من فاس مولاي لا اله الا محمد رسول الله ساسد القوري ماشي ابراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى قراننا وديريش ابراهيم عليه السلام ربي اجلني ربي اشرح لي وبني ان نعبد الله سبش يمنه اي ماي potomstwo od obozowania kipwa czy ibrahim alayhi salam ko i za to je selak govorio, kao što je spomeno imam tabelusom tafsiru, fa mani ya'menul bala'a ba'da Ibrahim. Pa koji siguran od ovog bala'a, to je od širka, posle Ibrahima, alihissalam. Koji siguran od ovog širka, posle, posle Ibrahima, alihissalam. I zato to vam kažem govor o tebhidu. Ukazivane na širka, to znači nikada nije dovoljno govora o tome. Jer kolko je svari, u koji obični svijet upali, a su od stvari širka. Došli su u Koranju som ne palakom osanika ali salatu sat, da od stvari širka. I kada ondje smo spomenuli šta je ibadet? Šta je Širk je suprotno ibadetu. Širk je da bilo koji vid i barate ka nekom drugom imamo Alakte Da Dog usmjereništa nekom drugog imamo Alakte Barhatan. I zato, često putem mnogi ljudi kažu u toj nije sam našo to i tu. Jer čuo sam da tajta rekao to i to. Primaš neku želju da da tražiš od nekoga mrtvog, na primjer, da se on zagovara kod Allaha, tabarak v.a. za tebi, tako da, glede, da sad o tome ne govori. Međutim, govara o tevhidu, da kažemo nikada, nikada nije dovoljno. I zato čovjek mora svoju vjeru da spozna sa dokazima. Ovdje, usput vidimo ono naše što ste ne a to je da od uslova primanja dobrog djela, da djelo bude u ime Allaha, tabarak v.a. i da bude po sunnetu Allaha wa rasulike sallallahu alaihi wasallam odsto bude u skladu sa sunnetom koji nam je došao poslanika Ajisa. Dakle djelo kod Allaha t'baraka ve ta'ala ne može biti primjeno osim da bude u imama Allaha t'baraka ve ta'ala učinjeno i da bude ještak da bude u Ma juti, ako kažemo da namaz bio propisan ehlul kitab, ne znači da je bio propisan, onako kako kao kao propisan sada namaz, bi je pro da je bio propisan opet fakat namaza, da bio propisan, takbi ma jutim namaz kao namaz uslu bio propisan zekat kao zekat uslu je bio propisan i zato ova naredba namaza znaate na koliko mi je sao anu dolazi, naredba oba, oba namaza, wa aqimu salata wa atu zeka. Naredba da oba namaza i davanya لا بقى ني الله تبارك وتعالى وسوره التوبة فاجئ فانتهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه في اخوانكم في اكوني بوكايي يي بوجنو نماذ ابا زكاه دالتي وقاموا صلاه يي نماذ ابا زكاه دات اون داسوما براتش بودير شو znac jak oni nisu takwa doma nisu sta doma nisu braća podirni i sam znat alah da osakodbu kolko od, odnosno, u stvari, pardon, o važnosti namaz. Između ostalog, da prva sarza koju će čovjek biti pita na svojim danu, je šta? Jeste namaz. Prva sarza koju ćete Allah <coughs> pita, imena i tebe, jeste namaz. Ali pazite, ovdje sad, a, ne samo jesmo li obavljali namaz, nego kako smo ga obavljali. Ne samo jesmo li obavljali namaz, nego kako smo ga obavljali. Još jednom kažem, ne samo jesmo li obavljali namaz, nego kako smo ga obavljali. Jer nije namaz samo da kaš Allah o gore dole, znači namaz je taj koju odvraća čovjeka od drugih loših djela. Namaz je taj koji odvraća čovjeka od drugih šta? Drugih loših djela. Pa da kažemo riječi poslanika, gdje kaže da između čovjeka nevjerstva namaz, pa koga ostavi da on od njih, od koga od nevjenika. Pa je zašlo sa hijhu, imava muslima. Zatim sami znate govor islamovski učenjaka o propisu ostavljanja namaza. Islamski učenjaci kažu, ako čovjek ostavi namaz, ne giraju čobaveznost namaza, da sad im postaje šta? <laughs> da je satim postoje nevjerni. Međutim, ako čovjek ostavi namaz iz ljennosti i ne želi da obavlja namaz, da ako je sam skučeno, kao postoje dva mišljine, ne kažu da ostavi muslimani, međutim veliki grijesni. Međutim, drugi kažu da samo ostavljanje namaza, pa makar da se ubije džemljati Allah jala šanog ga naredi, međutim ostavljaš gdje iz ljennosti, i da broj kaže da je to kufr. I to je mišljen imama Ahmeda, i to je mišljenje velikog broja salafa. Kaže jedan od tabina i kaže allahu Posanika ali salatu sala, nisu smatrali ostavljanje neke stvari kufrom osim namazom, Ostavljanje namazu maze su smatrali kufrom. Međutim, obratite pažnju sada ovo. Znači od sada dosta ljudi se tako da kažemo zauznutim raspravi je li ostavljanje namaze izvjenosti kufru, nije li ostavljanje namaze izvjenosti kufru, pa sebi daju pravo znači da i do čovjeka do čovjeka kaže ovaj čafru, ovaj nije čafr itede draga brać i sestru. Mi sada ovdje polazimo od jedne druge stvari. Za nama nije cilj, ako ima neki čovjek, pogotovo da kaže neko koji je nama blizak, za koga vidimo, da radi stvari, radi koji ako umre, da će biti osnovni i kažan nam. Jer nama cilj da kažemo, ti ćeš biti osnovni i kažan da nas Allah saču. Jer nam je cilj da tog čovjeka spasimo. Cilj nam da tog čovjeka spasimo. I da je Allah vas gradio, Trudite se. I sam svoj trud usmijete kad tome, da ljudi počnu planiti da taj tvoj koji imaš bi sebe, tamo počnu obavljati namaz. Jer znači da tvoj roditelj. Allahu poslaniku alejhi salatu selam je prvo naređem da poziva koga wa anna dhira'a 'ashirataka alaqrabin. Upozorao laj su inay bijurut. Значи su grotta je prvo da upozora. Može li kod nama zamijestiti tamo nekog? A maktaakum rahabe almuslima. Ako čini ki fin komšedobashu bil gamu wa za mispiat nu ta da bude vot da ga gledaš 5 minuta od unialučkoj vatni ne bi ga mogo gledati Možli li zamisliti svog rettega, bilo mogo gledati svog rettega, da bude onoliko koliko je najkraće koliko će stavniti jahennem a biti jahennem da Allah je bilo što i zato slahana čovjek znači mora posanika alihissalatu wassalam evo bi umiro pa je posanika alihissalatu wassalam bi usren govorio reći la ilaha ilaha ilaha ilaha ilaha do zadnji momenta Allaho poza nisam, lalahu aleyhi sallam. Nijomu amidu, biu na širku. Pa nijomu rekuo, rekuo sam ti, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Nego do zadnji momenta poziva Ebu Talba da kaže, la ilahinu lalahu. I što je rekuo kad je umro? Kaže, tako mi Allaho, činit ću šefat za tebe na sudnjem danu. Pa da mu nije dašo. A ajde se zabranjuje, poza niko, ali salatu, ali salam, da traži oprast. Za za mušrike, pa makar bih na njihovi nabži. Pogledajte, oda je milovas. Allah luk posanika alihi salatu wasalam. Mađutim za tu milovas, treba sabr. Treba sabr u pozivanju. Lahko je reći ovaj vakji, ovaj neki, ona Treba sabr da ga, ga pozivaš. I zato Allah vam dao sako, dobro. Da. U sbi ima taj svoj trud, u svoje najbliži, U oda kažem pogotovo najbliže, našu rudbenu. Ulih koji su nas parzili kad smo bili, ma. Pa makar taj ne zna da je kom kološ bio prema tebi контие болопет бабо он тоти мајка тоти дедо тоти нера тоти ова тоти амиджа усмиро свог времена усмио свог времена да ка позовеш да му говориш опет каже најбољи начин опет напомни ми кажем на најбољи начин значи морамо бити وكону рабани بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كون... الله تشام سوره علма каже ولكин zato što knjigu zato u drugom kraju, zato što knjigu znate. a pa kaže Abdullah ibn Abbas u kaže to oni koji ljudi podučavaju mali mesele maklija velikih mesele. Što znači male mesele? One koji ljudi podučavaju osnovnim pitanjima, pa te kasnije dolaze one druge. Znači, zna, imaju mudrosti. Pozivaju ono, počinu od onga najosnovije. I zato Allah nam dao svako dobro. Znači, lahko je od čovjeka naprijediti na prijateljima. Međutim, treba i zato sam spominjio, širih Muhammed Hassan, Allahom dao svako dobro spominje, kaže, kada je pošlo da se vratio u ekipu. I normalno malo ima znači, dijela u ekipu. Kada je, znači, ljudi u džahalu, da lada se sam u sredi. Pogotovo sari, sihra, ovo, onoga i tako dalje. I kaže, oto šao sam, prije nego što je krenuo za ekipu, da se vrati Saudijske Arabije, kaže, sratio sam košiha Usimina. I kaže, zateražio sam od njega sami ono še, da i daj mi savjet, prinovo, možda radim prinovo, možda se vratio. je dao, subhano sad mašla, Hasanu Hassanu, znači toliko da je prihvaćen u cijelom, da mu se toliko predava, da slušaj tako, da li. Kaže, kori Šimuhamad Hassanu, to sam tada, kaže, mislio, samo ono reče mi, budi iskren prema Allahu, čini ovo, čini ovo. Kaže, rekao mi je, kaže, Manoj, kaže, šutio, borio glavu, kaže, vladivo je glavu i rekao mi je, kaže, koga možes, da mo za svoju dam, za svoj pozir. Koga ne može da pridobiješ. U islam na sunnet. Ta hajidu. Kaže, nemoj od njega praviti naprijed. Koga ne može šta? Da pridobiješ. Nemoj od njega praviti naprijed. Jer možda će tom čovjeku proć vrijeme. Pa će doći početi da razmišlja o istini, o ovome, o onome. Pa će tijet, međutim, možda radi tvog lošeg odnosa neće tijet da razmišlja. I zato vam kažem opet. Allah vam dao svakom domo. O rotenima posebno. O kom šem o Mora da vodi šačuna kako se ponašaš. Kako se ponašaš. Znači to je Allahov te barak i ta'ala vjer. Znači, kao što ne može čujem ku namaz da se ponaša kako on hoće. Isto je tako odnos kroma ljudima. Nemoš se ponašati onako kako ti hoće. Znači to treba da staviš. Da stavimo u svojim. Vajokimu salata vajutu zaka i zaka da daj. Znači zaka je šta? U osnovi znači čišćenje. Mađutim ovdje se misli na davanje. Na davanje metka. I zato znate sami, Allah, nao svako dobro, znači koliko je u Kur'an i sunnatu poslanika, alihi salatu i salam, došlo, znači, o zakatu i da kažemo sadaki, o dobrovoljnoj sadaki. Međutim, sobotno vam kažem, znači, da ovaj, ovo pojmanje, sadaki, znači, kod nas nije dovoljno razvijeno. Znači, što znači da dneš nešto, u Allah, u Znači što znači da daneš, pa makar nešto mar, da daneš marku. Što znači da se ne vijek nešto dava? Znači to je, da kažemo kod nas problem. Znači to je da kažemo kod omladine. To je kod muslimana da kažem jedan problem. Da se naučimo na davanje sadake da ne govorim o davanju od zakata. Međutim danas Hamda Saridu na Boga ima, prke boje ljudi daje zakata. Međutim prije je bilo. Međutim opet koliko bi ljudi trebalo da daju zakata. Znači svi ljudi svijetu, ne bi bilo. Ne bi bilo, draga, neću se I znači Allah, tb. ta'ala, onda završava ad i kaže To je brava vjera. To je ispravna vjera. Ovdje, bi se vratil na tafsir, našto da neki kažu da je to ima da je to razmiš, mustapim. Uglavnom, znači, to je ona vjera sa kojoj je zadovoljen Allah, I zato čovjek koji bude iskren u Allah, koji bude obožavu Allah, tb. ta'ala, tb. ta'ala, tb. ta'ala, tb. ta'ala, da budeš znači, pun po kojem te ljudi gazi. Znači, da kakva god naredba je zabrana dođe, da, da poviješ svoju glavu rad te naredbe i zabrana. Ne da ono ja, ja hoću, ja ovu, ne nego da se poniziš. I ovdje posebno mogli da govorimo o toj poniznosti. Jer Allah posljednika alihi sr.a. kaže da se niko nije ponizio, Allaha radi, a da ga Allah nije uzdigo. I rekao sam vam, ne znam da li sam na ovom mjestu. Većina onih razilaženja koje se danas dešavaju među muslimanima. Znači nije problem u drugačijem pojimanju i u drugom mišljenju, nego je pitanje o moje ja. Zato što se moje ja ne poštije, zato što se moje mišljenje ne poštije. Znači problem je to da Allah Đerlašanu, to sa ćemo ljetiti, s obiteljom gdje sam govorio, ne želimo o tome da se povaja. I zato onaj koji bude obožavao Allah Đerlašanu iskreno, bude ga obožavao sa poniznošću, bude ga obožavao daleko od širka. ne može upati su u ono što su upali da se raziću. Jer nima tako bilo naređenu. I da su tako Allahi, da lišano obožava. Ne bi upali ono što su upali. Oće mu govori Allahi, barak i talo, prethodno majko. I zato ako mi hoćemo da ne upadne u ono razilaženje. Gdje će su i biti uva tri. Treba onda se ponašati ako Kako? Da Allahi, da lišano obožava. I, I onaj koji Allah da lišano obožava iskreno. Njemu kada dođe dokaz od Allahi, barak i talo. I od poslanika, ali ih i zato samo i salatu i salatu. Nema tu puno naslati. I Kaže, čovjek, koji hoće dovoljno jedan dokaz, a slrbi neko srasti, nije dovoljno hilja do dokaza. Koji hoće dovoljno mi šta jedan delin, a onaj koji slijedi svoje strate, njemu nije dovoljno hilja dug, hilja do nije dovoljno. Ovo je draga braću i cijene sestre Allah te varim. Ovdje ću sana, da kažem potkinut od ovog predavanja, da se vratim da se dotaknem